Розділ одинадцятий. Нещасливий випадок. Чай міс Марпл принесли о сьомій тридцять, щоб їй вистачило часу підвестися з ліжка і спакуватися в дорогу. Вона вже закривала свою невеличку валізу, коли у двері якось поквапно постукали, і увійшла Клотільда зі схвильованим обличчям. «Міс Марпл, унизу на вас чекає молодик, який прийшов сюди, щоб зустріти вас. Емелін Прайс. Він бере участь в одній екскурсії з вами. І вони прислали його сюди. А тож, я його пам'ятаю. Такий зовсім юний. Так, дуже сучасний на вигляд із копицею розкоюбдженого волосся і усім таким». Але, на жаль, він сюди прийшов, аби повідомити вам погану новину. Мені прикро про це вам казати. Але у них стався нещасливий випадок». «Нещасливий випадок?» Міс Марпл подивилася на неї з приголопшеним подивом. «Ви хочете сказати, нещасливий випадок із автобусом? Дорожна катастрофа? Хтось постраждав? Ні, не з автобусом». З автобусом усе гаразд. Це сталося під час вчорашньої пообідньої прогулянки. Тоді знявся великий вітер. Ви, певно, пам'ятаєте, хоч вітер, я думаю, був ні до чого. Схоже, люди трохи розбрилися. Там є гарна стежка, що веде на вершину гори Бонавентура, до старовинної башти. Але там також можна видертися прямо на гору долаючи всі підвищення та западини. Люди розділилися. І я гадаю, що там не було нікого, хто наглядав би за ними, хоча хтось неодмінно мав би бути. Адже не всі однаково добре тримаються на ногах, а схил там дуже крутий. Одне слово – зірвався камінь. А може і ціла лавина? і збив одного з тих, хто піднімався вгору стежкою. «О, Боже!» – сказала міс Марпл. «Який жах! Мені страшенно шкода ту людину! Кого ж там поранило? Міс Темпл чи міс Тендертон, якщо я правильно розчула прізвище?» «Елізабет Темпл!» – сказала міс Марпл. «О, як мені її шкода!» «Ми з нею багато розмовляли. Я сиділа поруч із нею в автобусі. Вона, наскільки мені відомо, шкільна вчителька на пенсії, і то дуже відома». «А тож", сказала Клотільда, – «я її добре знаю». Вона була директоркою у Феллоуфільді, у знаменитій школі. Я й не знала, що вона бере участь у цій екскурсії». Вона вийшла на пенсію як директорка школи, здається, рік чи два тому, і тепер там нова молода директорка, яка намагається втілювати в життя дуже сучасні і прогресивні ідеї. Але міс Темпл ще не дуже стара, їй близько шістидесяти, і я гадаю, вона дуже діяльна, любить подорожувати та лазити по скелях і все таке. Боже, яке нещастя! Сподіваюся... Її не дуже поранило. Я ще не знаю подробиць. Я вже зібралася, сказала міс Марпл, закриваючи валізу. Зараз спущуся до містера Прайса. Клотільда схопила валізу. Дозвольте мені, я вам допоможу. Спускайтеся за мною і будьте обережні на сходах. Міс Марпл зійшла вниз. Емелін Прайс чекав на неї. Його чуприна стриміла в усі боки ще більше, ніж звичайно, і на ньому була якась дивовижна суміш вбрання, чудернацькі черевики, шкіряна куртка і штани блискучого смарагдового кольору. Таке нещастя, сказав він, потиснувши руку міс Марту. Ні, я подумав, що ліпше виїхати вам на зустріч і повідомити вас про те, що сталося. Певно, міс Бредбері Скотт уже все вам розповіла. Лихо трапилося з міс Темпл. Ви її знаєте. Зі шкільною вчителькою. Я не знаю точно, що вона там робила і як усе це сталося. Але кілька каменів і досить великих упали гори. Схил там вельми крутий. І камінь. Збив її з ніг. Учора ввечері її відвезли до лікарні зі струсом мозку. Схоже, вона у тяжкому стані. Хай там як, а сьогоднішню екскурсію скасовано. І наступну ніч ми ще ночуємо тут. – Ой, лишенько, – сказала міс Марпл, – яка біда, яке горе. Я гадаю, вони вирішили сьогодні не їхати далі бо їм треба дочекатися остаточного медичного висновку. І тому нам доведеться перебути ще одну ніч у «Золотому кабані». І гадаю, вони трохи змінять програму екскурсії, отже ми, мабуть, зовсім не поїдемо до Грендмерінга, куди мали б поїхати завтра. І де не так уже й цікаво, чи принаймні вони так кажуть. Місіс Сентбурн виїхала вранці до лікарні, Довідатися, як же там справи. Вона має повернутися до золотого кабана на одинадцяту годину, коли ми зберемося на каву. Я подумав, що ви, певно, захочете прийти і почути останні новини. Звичайно, я піду з вами, сказала міс Марпл. Зараз же і підемо. Вона обернулася, щоб попрощатися з Клотільдою та місіс Глін які підійшли до неї. «Я повинна вам дуже подякувати», – сказала вона. «Ви були такі добрі, і для мене було справжньою радістю прожити два дні у вашому гостинному домі. Я так добре тут відпочила. Яке горе, що сталося це нещастя!» «Якщо ви захочете переспати в нас іще одну ніч, – сказала місіс Глін, – то я певна». Вона подивилася на Клотільду. Міс Марпл, що мала надзвичайно гострий зір і вміла непомітно дивитися вбік, бік, зауважила, що на обличчі Клотільди промайнув вираз несхвалення. Вона майже похитала головою, хоч той рух був дуже легенький і зовсім непомітним. Але міс Марпл зрозуміла – що вона не підтримує пропозицію, яку хотіла була зробити місіс Глін. Але звичайно ж ви захочете тепер бути разом з іншими і, ого, звичайно, це буде для мене краще, сказала міс Марпл. Я знатиму, як змінилися плани, що треба робити і, ймовірно, зможу чимось допомогти. Людина Ніколи не знає, знадобиться комусь її допомога чи ні. Тож, іще раз вам дуже дякую. Думаю, для мене знайдеться кімната в золотому кабані. Вона подивилася на Емеліна, і той підтвердив її оптимістичне припущення. «О, звісно, усе буде гаразд. Кілька кімнат звільнилися сьогодні». Гадаю, місіс Сенбурн домовилася про те, що вся екскурсія залишиться там на сьогоднішню ніч, а завтра видно буде. Усе залежить від того, як обернуться події. Знову пролунали слова прощання та подяки. Емелін Прайс узяв речі міс Марпл і швидко рушив геть. Ми звернемо тут за ріг а потім у першу вулицю ліворуч», – сказав він. «Я проходила тут учора, здається. Бідолашна Темпл. сподіваюся, її не тяжко поранило. Думаю, досить таки тяжко», – не підтвердив її припущення Емелін Прайс. «Звичайно, ви знаєте цих лікарів. Вони завжди торочать одне й те саме». Будемо сподіватися на краще. Тут лікарні немає. Їм довелося повести її до Керістауна за вісім миль звідси. Хай там як, а місіс Сендбурн прибуде з новинами на той час, коли ми з вами прийдемо до готелю. Коли вони прийшли, то знайшли всю екскурсію в кімнаті, де пили каву, і де вже розносили в ранішні булочки. Та печиво. Містер і місіс Батлер саме розмовляли між собою. «Яка трагічна подія! – сказала місіс Батлер. І яка це прикрість для всіх нас, коли всім уже було так весело, і коли ми так щиро розважалися, бідолашна міс Темпл. А мені завжди здавалося, вона так міцно стоїть на ногах». «Але ми ніколи не знаємо, що станеться з нами завтра. Хіба не так, Генрі?» «Звісно, не знаємо», – погодився Генрі. «Та й звідки нам знати? Я навіть думаю...» «Ви ж бо знаєте, попереду в нас не так багато часу, думаю. Чи не варто нам на цьому і закінчити нашу екскурсію? Не їхати більше нікуди. Адже у зв'язку з тим, що сталося...» У нас можуть виникнути неабиякі труднощі та ускладнення. Якщо поранення міст-темпл виявиться справді серйозним, якщо, не добиди господи, воно призведе до фатальних наслідків, то все може закінчитися розслідуванням, у якому нам доведеться брати участь. О, Генрі, не кажи такого жахіття. Я певна. Ви дивитеся на речі надто песимістично, містере Батлер, сказала міс я Кук. Я переконана, справи не настільки серйозні, як вам здається. Своїм чужоземним голосом містер Каспар промовив: На жаль, вони такі справді дуже і дуже серйозні. Я вчора підслухав, як місіс Сентбурн розмовляла по телефону з лікарем вони кажуть у неї струс мозку, і то у важкій формі. Вони викликали спеціального лікаря, який приїде, щоб оглянути її і вирішити, можна їй зробити операцію чи ні. А тож, справи дуже і дуже кепські. Ой, лишенько, зітхнула міс Ламлі. І якщо існують такі сумніви, то, можливо, нам ліпше повернутися до... Додому, Мілдред. Гадай, мені треба буде подивитися на розклад поїздів. Вона обернулася до місіс Батлер. Розумієте, я попросила сусідів доглянути моїх котів, поки мене не буде. І якщо я затримуюся на день або два, це може спричинити великі труднощі для всіх. Знаєте, нам ліпше не накручувати себе занадто сказала місіс Райзлі Портер своїм глибоким авторитетним голосом Джоанна, будь ласка, викинь цю булочку до сміттєвого кошика, бо їсти її неможливо. Дуже несмачний джем, а залишати її на своїй тарілці я не хочу, бо мені може стати погано, якщо я дивитимуся на неї. Джоанна виконала її прохання. Як ви гадаєте, якщо ми з Емеліном підемо прогулятися трохи, то в цьому нічого не буде поганого. Ми просто подивимося місто. Яка користь, аби сидіти тут і обмінюватися похмурими репліками, адже ми нічого не спроможні змінити. «Думаю, ви вчините розумно, якщо підете», – сказала мій скук. «А то ж, ідіть». Підтримала її міс Барроу, перш ніж місіс Райзлі Портер устигла розстелити рота. Міс Кук і міс Барроу подивилися одна на одну і обидві зітхнули, похитавши головами. «Трава була дуже слизька», – сказала міс Барроу. «Я сама посковзнулася раз чи двічі на тому дерні. І каміння там забагато». Сказала міськук, на повороті стежки на мене посипався справжній град, і один камінь досить боляче вдарив мене в плечі. Після того, як було випито чай і каву, з'їдено печиво та тістечка, усі замовкли, почуваючись трохи ніякого. Коли трапляється якесь лихо, то люди часто бувають розгублені, і не знають, як їм до цього поставитися. Кожен висловив свою думку. Кожен сказав, якою це стало несподіванкою для нього, і як йому прикро. А тепер вони чекали новин, і всіх опанувало невиразне бажання знайти для себе якусь розвагу, якийсь інтерес, що допомогло б їм перебути ранок. Обід мали подати лише о першій годині, і вони розуміли, що просто сидіти і повторювати ті самі репліки буде надзвичайно нудною справою. Міс Кук і міс Баро, ніби змовившись, звелися на ноги і сказали, що їм конче треба придбати в крамницях кілька вкрай необхідних речей, а потім ще зайти на пошту і купити марки. Я повинна відіслати кілька поштових листівок і хочу запитати, скільки мені коштуватиме лист до Китаю, сказала міс Барроу. А я хочу подивитися, яку вовну тут продають для плетіння, сказала міс Кук, і ближче роздивитися той досить цікавий будинок на протилежному боці Ринкового Майдану. Гадаю, прогулятися нам буде дуже корисно, сказала міс Барру. Полковник і місіс Уокер теж підвелися і запропонували містерові та місіс Батлер скласти їм компанію і вийти подивитися, чи тут є на що дивитися. Місіс Батлер висловила надію знайти десь поблизу антикварну крамницю. Я, власне, маю на увазі не антикварну крамницю в точному розумінні, а ту, де продають усяку всячину. Іноді там можна знайти по-справжньому цікаві речі. Усі посунули до виходу. Емілін Прайс уже раніше непомітно наблизився до дверей і подався наздоганяти Джоанну не визнавши за потрібне, пояснювати свою втечу. Місіс Райзлі Портер, після запізнілої спроби покликати назад свою небогу, сказала, що, на її думку, посидіти в холі буде значно цікавіше. Міс Ламлі погодилася, а містер Каспар приєднався до них із виглядом галантного кавалера, давніх часів. На місці залишилися тільки професор Вонстед та міс Марпл. «Я думаю», – сказав професор Вонстед, звертаючись до міс Марпл, «що буде приємно посидіти на дворі, біля готелю. Тут є невеличка тераса, яка виходить на вулицю. Вам подобається ця думка?» Міс Марпл подякувала йому, і звелася на ноги. Досі вона не обмінялася з професором Вонстедом майже жодним словом. Він узяв із собою кілька книг, що здавалися дуже вченими, від яких рідко коли відривав погляд, навіть під час поїздки в автобусі. «Та, можливо, ви хотіли прогулятися по крамницях?» сказав він. «Щодо мене, то я волію спокійно дочекатися повернення місіс Сентбурн. Думаю, важливо насамперед довідатися, що нас може чекати далі. У цьому я абсолютно з вами згодна, сказала міс Марпл. Я вже досить прогулювалася по місту вчора і не відчуваю потреби робити те саме і сьогодні. Волію ліпше зачекати тут і з'ясувати, чи не зможу я чимось допомогти. Навряд, звичайно, але, напевне, ніколи не знаєш. Вони вийшли разом із готелю і завернули за ріг, туди, де був невеличкий парк. А під самою стіною тяглася чи то підвищена садова алея, чи то тераса, на якій стояли плетені стільці різної форми. Поки що там не було нікого, і вони опустилися на стільці. Міс Марпл подивилася замисленим поглядом на свого візаві. На його зморшкувате обличчя, кущуваті брови, на розкішну кучму сивого волосся. Він ходив, трохи сутолячись. «Він мав цікаве обличчя», – вирішила міс Марпл. «Голос у нього був сухий і ледь іронічний, притаманний людям, які живуть своїми професійними інтересами», – подумала вона. «Я не помиляюся, ви міс Джейн Марпл», – запитав її професор Вонстедт. Так, я Джейн Марпл. Вона була трохи здивована, хоч дивуватися не було чого. Вони перебували не так довго разом, щоб подорожні призвичаєлися непомильно впізнавати одне одного. Останні дві доби вона провела поза товариством. Його сумнів був цілком «Природнім. «Я вас упізнав», – сказав професор Вонстот. – «бо мені вас описали». «Мене вам описали?» – з легким подивом запитала міс Марпл. «Так, мені вас описали». Він мить замовк. Не можна було сказати, щоб він стишив голос. Проте голос його втратив гучність, хоч вона Ще виразно його чула. Мені вас описав містер Райфайл. Справді? Ви говорили про мене з містером Райфайлом? Його слова виявилися для неї цілком несподіваними. Ви здивовані? А то ж, досить таки здивована. Не бачу причини, чому ви маєте бути здивовані. «Я не сподівалася», – почала міс Марпл і урвала свою фразу насередині. Професор Бонстед мовчав. Він сидів і лише дивився на неї пильним поглядом. За хвилину або дві, подумала міс Марпл, він почне ставити мені запитання. «Які ваші симптоми, моя люба леді?» Вам важко коптати їжу? Вас мучить безсоння? З травленням у вас все гаразд. Вона була майже впевнена, що він лікар. Коли ж він вам мене описував? Певно це було кілька тижнів тому, ви хотіли сказати. Звісно, це було до того, як він помер. Він сказав мені, що ви... «Візьмете участь у цій екскурсії?» «Я надзвичайно вдячна йому», – сказала міс Марпл «Справді, дуже вдячна. Я була вкрай здибована, коли довідалася, що він оплатив для мене цю екскурсію. Така приємність. Сама я не змогла б собі такого дозволити». «Розумію вас», – сказав професор Вонстед і закивав головою, ніби вчитель, задоволений відповіддю свого учня. «Надзвичайно прикро, що наша подорож уривається у такий спосіб», сказала міс Марпл. «Справді, дуже і дуже прикро, адже ми всі так тішилися нею». «Так», – погодився професор Вонстед, – «дуже прикро і досить таки несподівано». Чи, може, для вас це несподіванкою не стало? Що ви маєте на увазі, професор Вонстед? Його губи склалися в легку усмішку, коли він зустрів її викличний погляд. Містер Райфайл, відповів він, розповідав мені про вас досить довго, міс Марпл. Він запропонував мені взяти участь у цій екскурсії разом із вами. Рано чи пізно я мусив би познайомитися з вами, бо учасники однієї екскурсії неминуче знайомляться між собою, хоч їм може знадобитися ще день або два для того, щоб об'єднатися в можливі групи, утворені за спільністю смаків або інтересів. І він також попросив мене, якщо можна так висловитися, не спускати з вас очей. «Не спускати з мене очей?» сказала міс Марпл із легким невдоволенням у голосі. «І то, з якої це причини?» «Мабуть, із причин безпеки». Він хотів бути певним, що з вами... Нічого не станеться. Що зі мною нічого не станеться? А що може зі мною статися? Хотіла б я знати. Ну, скажімо, те, що сталося з міс Елізабет Темпл, сказав професор Вонстед. Джоанна Крофорд з'явилася за рогу готелю. У руках у неї був кошик для куплених товарів. Вона проминула їх, привітавшись ледь помітним кивком голови, подивилася на них із легкою цікавістю і пішла вниз по вулиці. Професор Вонстед мовчав, доки вона не вийшла за межі їхнього поля зору. — Приємна дівчина, — сказав він. — Принаймні так мені здається. Поки що... Вона слухняно терпить диктатуру своєї владної тітки, та я не маю сумніву, що вона скоро повстане, дуже скоро. — Що ви хотіли сказати перед тим, як вона з'явилася? — запитала міс Марпл, дуже мало зацікавлена можливим бунтом Джоанни. — Я мав на увазі проблему, яку нам у зв'язку з тим, що сталося, Либонь варто обговорити. Тобто у зв'язку з нещасним випадком? А ви певні, що то був нещасливий випадок? Ви думаєте, то не був нещасливий випадок? Я припускаю таку можливість. Більше нічого. Мені про це нічого не відомо, сказала міс Марпл після короткої паузи. Звісно ж, ні, адже вас не було на сцені подій. Ви були, чи можу я так висловитися, ви були на варті в якомусь іншому місці. Міс Марпл якусь хвилину мовчала. Вона подивилася на професора Вонстеда раз чи двічі, а тоді сказала. «Не думаю, що я добре вас зрозуміла. Ви дуже обережна» і маєте всі підстави поводитись обережно я взяла собі це за звичку сказала міс марпл бути обережною я сформулювала б це трохи інакше я взяла собі за принцип завжди бути готовою як не повірити так і повірити тому що мені розповідають а тож і ви маєте цілковиту слушність? Вам нічого не відомо про мене. Ви знаєте моє прізвище зі списку пасажирів автобуса, які беруть участь у дуже приємній екскурсії з відвідин замків, будівель історичного значення та чудово спланованих парків. Можливо, саме парки і цікавлять вас найбільше». «Можливо. Тут є й інші люди, які цікавляться парками. Або вдають, ніби вони ними цікавляться. «Он як?» – сказав професор Гонстед. «То і ви це помітили?» Він провадив. «Тож моя роль, принаймні на початку, була у тому, щоб наглядати за вами, стежити за тим, що ви робите, бути на похваті, у випадку, якщо виникне потреба. Я можу сказати, це напрямки, в брудній роботі будь-якого різновиду. Але нині обставини трохи змінилися. Ви повинні вирішити, чи я ваш ворог, чи я ваш союзник. Можливо, ви маєте слушність, сказала міс Марпл. Ви «Висловилися дуже ясно, але не дали мені жодної інформації про себе на підставі, якої я могла б робити висновки. Припускаю, ви були другом покійного містера Райфайла». «Ні», – сказав професор Вонстед, – «я не був другом містера Райфайла. Я зустрічався з ним лише один раз або двічі». Одного разу це трапилося в комітеті нагляду за якоюсь лікарнею, а другого на якихось інших зборах громадського характеру. Я знав, хто він такий. Гадаю, що і він мав певні відомості про мене. Якби я вам сказав, міс Марпл, що я особа досить відома у галузі свого фаху, то ви, певно, оцінили б мене як людину самозакохану і пихату. «Ви помиляєтеся», – відповіла міс Марпл, – «якби ви так сказали про себе, я б вам повірила. Схоже, ви працюєте в галузі медицини». «Справді так. Ви спостережливі, міс Марпл. А тож, ви дуже спостережливі. Я маю науковий ступінь у галузі медицини». Але в мене також є і фах вужчого характеру. Я судово-медичний експерт і психолог. Не маю при собі свого диплома, і вам, певно, доведеться повірити мені на слово, хоч я міг би показати адресовані мені листи і навіть офіційні документи, які могли б вас переконати. Моя фахова діяльність здебільшого пов'язана з медичним судочинством. Якщо висловити це просто буденною мовою, то я досліджую різні аспекти кримінального мозку. Цим дослідженням я присвятив чимало років. Я написав кілька книжок на цю тему. Одні з них спричинили бурхливі дискусії. Інші здобули чимало прихильників для моїх ідей. Сьогодні я вже не працюю з такою активністю в галузі практичних досліджень. Переважно пишу, розвиваючи свої колишні думки. Але в ряди годи мені щастить натрапити на щось дуже для мене цікаве. На речі, які мені хочеться дослідити дуже ретельно. «Але боюся, вам нудно мене слухати». «Аж ніяк», – сказала міс Марпл. «У мене навіть виникла надія, коли я почула те, що ви мені розповіли, чи не зможете ви пояснити мені деякі речі, що їх містер Райфайл не визнав за потрібне мені розтлумачити. Він доручив мені одну справу, але не надав жодної корисної інформації про те, над чим я маю працювати. Він лише наполягав, аби я прийняла його пропозицію, проте залишив мене в абсолютній темряві. Мені здалося, він учинив украй по-дурному, поставивши мене в такі умови. А проте ви прийняли його пропозицію. Я її прийняла і не стану від вас приховувати, що він підкріпив її юридично оформленою обіцянкою значної фінансової винагороди. А гроші означають для вас так багато. Міс Марпл трохи помовчала, а тоді сказала повільно. «Ви можете мені не повірити, але я відповім». Що не так багато? Я не здивований, але вас охопила велика цікавість. Саме це ви хотіли мені сказати. Так, мене опанувала цікавість. Я не дуже добре знала містера Райфайла. Наше знайомство було випадковим і тривало лише короткий період часу. Протягом кількох тижнів, власне, у Вест-Індії. Я бачу, вам про це відомо більш або менш. Я знаю, що ви з містером Райфайлом зустрілися саме там. І саме там, я сказав би, ви з ним співпрацювали. Міс Марпл подивилася на нього із певним сумнівом у погляді. Він вам так сказав? — промовила вона, хитаючи головою. «Атож, він мені так і сказав. Він сказав, що у вас прекрасний нюх на кримінальні злочини». Міс Марпл підняла брови, подивившись на нього. «І ви, мабуть, йому не повірили?» — сказала вона. «Його слова здивували вас». «Я не часто дозволяю собі дивуватися з того, що відбувається», – сказав професор Вонстед. «Містер Райфайл був чоловік із гострим і проникливим розумом. Він добре розумів людей. Він вважав, що і ви добре розумієте людей. Я б не сказала про себе, що я добре розуміюся на людях», – заперечила міс Марпл. Просто деякі люди здаються мені схожими на інших людей, що я їх знала. А тому я також припускаю, що і діятимуть вони у схожий спосіб. Якщо ви думаєте, ніби я знаю, чому я тут і що мені треба робити, то ви помиляєтеся. Унаслідок радше нещасливого випадку, аніж попередньої домовленості, мовив професор Вонстед. «Ми з вами перебуваємо тепер у місці надзвичайно зручному для обговорення певних питань. Схоже, за нами ніхто не стежить. Нас не так легко підслухати. Поблизу немає ані вікон, ані дверей. І немає також балкону чи вікна над нами. Отже, «Ми можемо поговорити». «Я рада такій нагоді», – сказала міс я Марпл. «Я хотіла б знову наголосити на тому факті, що маю ані якісенького уявлення, ані про те, що я тут роблю, ані про те, що повинна робити. Я не знаю, чому містер Райфайл захотів, щоб усе було так». «Я здогадуюся». Чому він так захотів? Він хотів, щоб ви ознайомилися з певними фактами та подіями, не перебуваючи під впливом чиїхось розповідей про це. Тож і ви нічого мені не скажете. Досить роздратовано кинула міс Марпл. Але ж мають бути якісь межі. Так сказав професор вонстед він несподівано усміхнувся. «Я з вами згоден. Ми повинні з вами дещо прояснити. Я розповім вам про деякі факти, і, можливо, вони допоможуть вам щось зрозуміти краще. У свою чергу ви розповісте мені про факти, які відомі вам. Боюся, мені невідомі факти». – сказала міс Марпл. – Хіба що якісь окремі здогади, але здогади – це ще не факти. Отже, – почав професор Бонстет і зробив паузу. – Заради Бога, розкажіть мені подай щось, – вигукнула міс Марпл.